Все це промелькнуло, неначі й не було його. А він же таке щось робив для незалежності, хоча б і тоді, як виник рух, якому партійці чинили лютий спротив. Пам'ятав, як на початку партійні чиновники зібрали їх буцімто на нараду, а насправді, щоб локалізувати рух, аби не розповсюдився на широкі людні плеса, аби загнати у вузьке мистецьке річище. Рух за розвиток мистецтва. І він тоді виступив насупроти. Тоді вже все кипіло. Він малював листівки, заголовки в газеті, писав статті, возив своєю вже тоді старою лайбою в далекий Поліський район, де в друкарні те все друкували. Почувався відродженим, сильним, молодим. Ай-гай, де все те? Сам рух розколовся надвоє. Мудрі люди кажуть, що розкольники отримали по півмільйона. А що отримав він? Оцю нікчемну посаду? Життя відтиснуло його на узбіччя. Щоправда, хіба тільки його. Той же Іван скрипить пером в безгрошівній газетці, доношує старі 70 сімдесятих штани. Зате Петро, той, на якого Олег звернув, що то він дав йому оформити альманаха, повернувся в депутатах, збудував дачу на три поверхи, і той, і той. І я не там, де треба. Банкротство ідеї, банкротство поколінь. Скидали хомут і не скинули. Мабуть, через те, що самі не були вільні, не знайшли єдності. Найперше банкротами стали такі, як я, та ще й по всіх лініях. Я втомився, збайдужив, ні в що і нікому не вірю. Я ні для кого не становлю ні цікавості, ні небезпеки. Сфера, в якій працюю і в якій мої зацікавлення в минулому, я ніби викопаний експонат, та й такий, який не має ціни. Тепер усе має певну ціну. Всі оті і один одного виважують на тисячі і мільйони. Ці купи лайна відповідні і пошани, і зневаги. Я Перший відкривач, який не знає, куди йти. Я заблудився в світі, а найперше в лабіринтах власного я і хилитаюся в одному й тому самому колі. Краще жити інакше, нічого не думати, йти куди несуть ноги, ні про що не мріяти. Я ж мріяв гарячі, колись мені здавалося, почувалося десь всередині, що світ тільки й чекав на мене, що я і він. Одне, і всі люди перебувають зі мною в одній сув'язі. Це була як гра в шахи на дошці, де всі фігури виконують один замисел. Тепер всі ці фігури розкидані в траві, кожна сама по собі і не потрібна. Може, хтось збере їх, або поставить на дошку інші фігури. Моєї там не буде. Моє ім'я ніколи не пролунає голосно. Його не вимовлятимуть школярі. Та що там? У мене вже ніколи не буде хорошої машини, меблів, мобільного телефона. Я не так вже по них і зітхаю, але відсутність їх робить тебе людиною другого сорту, відсовує кудись на обочину з магістралі, по якій мчать Мерседеси і Вольво, хоч і вони мчать без якоїсь великої мети. Проте й катастроф якихось у мене не передбачається. Житиму маленьким сіреньким горобчиком, Скльовувати му крихти на чужому ганку Може, горобчиком і найліпше Тільки не залітати в чуже просо І не виставитись перед коршаком Їх тепер тьма Проклинав і власне рефлексування Треба б все стерти з пам'яті, забути Але як забути, коли воно звідусіль дзьобає в тім'я Внутрішньо здригнувся Вернувся Слухався в Максимову мову. Хіба не бачиш, як вони натискають всі комуністи, попи московські, їхні політики і преса, а ми не обороняємось, скільки віків нас гнули, обманювали. Дуже багато чужої, хижої крові влилося в артерії України. Ми мляві, байдужі. Випала нам незалежність, тільки не змила з наших душ ні рабської покори, ні байдужості, не вказала, куди йти. Нація розпорошена, квола й бідна. Прапори не мають на вітрі, повбисали, виросли в хомуті.